Друга книга Хронік, розділ 26. І весь народ юдейський взяв Узію, якому було шістнадцять років, і настановив його царем замість його батька Амасії. Він відбудував Елат, повернувши його юдеї. Після того, як цар спочив разом за своїми батьками, Узії було 16 років, як став царем і царював він 52 роки в Єрусалимі. Мати його звалась Єхолія з Єрусалиму. Він чинив угодне в очах Господніх, у всьому так, як чинив Амасія, його батько. Він звертався до Бога, доки жив Захарія, що був навчив його остраху Божого, і доки він звертався до Господа, Бог щастив йому. Він виступив на війну з філистимлянами і розвалив мури Гату, мури Явне та мури Аждоду і збудував міста коло Аждоду і ще де інде у філистимлян. Бог допомагав йому проти філистимлян і проти арабів, що жили в Гур-Ваалі, та проти Маоніїв. Амонії платили Узії Данину, і слава про нього дійшла аж до Єгипту, бо він став вельми могутнім. Узія збудував башти в Єрусалимі над Наріжною брамою, над Долинною брамою і на Розі, та й укріпив їх. Збудував також башти в пустині, викопав багато ритв, бо мав силу худоби в Шефелі та на полонинах, і хліборобів та виноградарів по горах та по селах, бо кохався у хліборобстві. Було в Узії і озброєне військо, що виходило загонами на війну, за числом їхнього перепису, укладеного писарем Єгелом та урядовцем Масеєю. Під проводом Хананії Одного з царських начальників Усіх голів над батьківськими домами Зарахованих до хоробрих воїнів Було 2600 Під їхньою рукою було військо 307500 чоловік Що виступили до битви З великим завзяттям На допомогу цареві проти ворога Узія наготував для них тобто для всього війська, щитів, списів, шоломів, панцерів, луків та каміння для пращі. Він збудував також в Єрусалимі спритно вигадані майстрами прилади, щоб стояли на баштах та на рогах для того, щоб пускати стріли та велике каміння. І рознеслось ім'я його далеко, бо він мав якусь дивовижну допомогу, так що він став могутнім. Та як він убився в силу, загорділо його серце йому на погибель, і він согрішив проти Господа, Бога свого, бо війшов у храм Господній, щоб палити кадило на кадильному жартовнику. За ним увійшов священник Азарія, а з ним 80 господніх священників, людей хоробрих. Стали вони проти нього і сказали йому, «Не слід тобі, Узіє, кадити Господові. Це діло священників, синів Арона, посвячених на те, щоб кадити. Вийди, святині, бо ти провинився, і не буде тобі за це честі у Господа Бога». Розсердився Узія. в руці ж у нього була кадильниця, щоб кадити». Та саме як він розсердився на священника, з'явилась на його чолі проказа в присутності священиків у домі Господньому колокадильного жартовника. Звернувся до нього пересвященник Азарія і усі священники, аж ось проказа на чолі в нього. І вивели вони його з поспіхом звідти, та й сам він квапився вийти, бо Господь його вразив. Так і був Узія прокаженним по день своєї смерті. Жив він як прокаженний в окремому місці, відлучений від Господнього дому. Йотам, його син, був над царським палацом і правив народом краю. Решту дій Узії від перших до останніх списав пророк Ісая, син Амоса. І спочив Узія за своїми батьками, і поховали його разом з батьками на полі при царському гробовищі, бо казали він мовляв прокажений. Замість нього став царем його син Йотам.